La Biblioteca Can Baratau col·laborarà amb els serveis socials de Tiana en la difusió de valors d'igualtat entre els més petits. Aquest mes de novembre dedicaran una de les seves activitats més consolidades, l'Hora del conte, a inculcar als nens i nenes la importància de la igualtat de gènere i ho faran per sumar-se a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència des les Dones. Des de la Biblioteca Can Baratau, la seva directora, Marta Quera, ha explicat els eixos que vertebraran aquest cicle de l'Hora del conte. Juntament amb serveis socials el que intentarem serà fer un parell de contes enfocats això, enfocats a cara als nens però que parlen no, o bé contes no sexistes, que parlen de, això, no? de no diferenciar ningú pel raons de sexe, contes que parlen en contra de la violència una miqueta també per fer conscients els nens d'aquestes temàtiques. El Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona se celebra el 25 de novembre i aprofita aquest dia reivindicatiu. Des de la biblioteca es vol difondre una educació que potenciï la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe. Per fer-ho, molts dels contes que s'explicaran durant aquest mes motivaran els nens i nenes a veure les diferències entre les persones com una oportunitat d'enriquiment personal i no un problema. D'altra banda, a partir d'aquest mes l'hora del compte canvia d'horari. Començarà a dos quarts de sis de la tarda per acostar l'horari d'inici a la fi de l'horari escolar. Així ho ha explicat Marta Kerr. Ens han trobat que molts pares ens han fet el comentari que l'escola de Quitià anàvem a quart de cinc i que l'hora del compte la feiem a les sis. Llavors, entre un, la sortida de l'escola i l'hora del compte passava molta estona i ens van demanar d'avançar-lo. Llavors, després de parlar amb diversos pares, hem vist que el millor era això, no? avançar a, a l'hora del compte, per tant, a partir del novembre, l'hora del conte ho farem a dos quarts de sis, en canvi de les sis, i així farem més curta l'espera entre la sortida i l'hora del conte. Aquest i a l'hora del conte, Marta Kerr narrarà la història de l'elefantet blau. La informació local a Radio Tiana.